Əl-i Köfsər surəsi, 3 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Ya Peyğəmbər, həqiqətən biz sənə köfsər bəxş etdik, ona görə də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs, sənin düşməninin özü sonsuzdur.